نزور دي اضافه طالب والمطلب قلت الدغه قد استاش لانه قد رحل المؤمنون توي ايه خلقو نكان بن نگان اهل الغيب نديك ايه خلقو نكان بن نگان تنو عاجز دي الله تا ايه خلقو مصيبتون فيراغل لي ايه خلقو مصيبتون كي الله تا تشغوا لن يخلقوا ذبابه نزور دي اضافه چطو کامیاب نشهیم او کدغا اقیدتا سپری خودا دی کفر و شرکنو کامیاب بچه نو قدف لحل مؤمنون بیواتر شي میل آوشین صورت النور بیواتر دا فرق راشی د باطل مما بین که استعاد باطل نو توارک اللذی نزل الفرقان فرق بارا شیگنن واغا فرق لپا را بیواتر آگانی صورت شورا که او کل چې فرق راگه نو کافر بتا سر نگون چه نو صورت النمل کې نګون سر نگون باب ل سليمان عليه السلام تا قد فلح المؤمنون تا کیسره کامیاب دي مؤمنان کومومن سټاو چې کدی برابرې کنا چې دا مخکې کوم خبره واورې دي په دغه من ایمان دي الذين في صلاتهم خاشعون آ کسان چې منځونه خپل کې خشوع کوون کړي خشوع هغه صفات زړه دي باطنی د نظر ابيږي في صلاتهم خاشعون اکلوي دائمون کلووي چې محافظون محافظ محافظت, محافظت. ظاهر توي وخت باندې وکاي به د دې چا نوغه آداب او لحاظ وساتې شرايط فرائض او مکروهات مفصيدات دې ته حفاظت وي یو حافظون د منځون حفاظت کوي سما د غي اوقات ومنې پام باندې کوي غانې چا خله مرزي را مزکو مړه هر وخت یو کوم غانې کوي زموږونه کول لیک پردې کې یو ټایم مو کوم کن کنه ټول بشپيو ګرځوم نه ان صلات كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واخ وقتي كان ظله وقت من بقاي بمحافظت کي دغه آداب ولې ان ساتي دغه شرایط او د اوقات او تارنګ دي ارکان له او دن نه الله دې يري کي چې د الله حکم دې چټپاتي نشينو دا, دا في صلات خاشعون هل ولا خشوع جو زنه علماء وي چې پره مسکه به خشوعي دا وګران اسله چې بالکل تب حاضري یو لکه سات لبوم ته نه غافل کی یو کل مزنا الله اکبر نواک سلام پوری س سوچ فکر بله اس غاړه تنه مکمل هر رکعت کی هر رکن کی خشوع فرض دی لیکن زمون امام سه رحم الله هغه دا چې کم اس یو رکن کی هغه ته خشوع تړه او, خشو او بیا سلام پوری د تپتن چې ما مز کوه کی چې تلکا یو رکن چوم خوشو نشتا به همز نشتا کنه اكو یو رکن که خوشو راغل نو ده چې الله رب العزت په داموز قبول کړي ازنه خو هر روکن کې به خوشو وي والذین هم من الله بمورزون دا کسان بے بے دی چې به د فدی خبرونه ایراد کوون کړي غ شرک ته کفر نه رسول دی روا جن نه دی ګناهونه نه دی والذین هم لزکات فاعلون زکات چې مراق نه دا کوون کړي والذین هم لفروض محافظون خپل شرمګاوونه حفاظت کوون کړي حفاظت کو ان کې دي ښا مطلب به یې نه استعمال کنا سړی د خ... بل خزه سره تعلق نه ساتي خزا دانو بل سګي سره تعلق نه ساتي خپل او اورت بل ځک اغان نه سرګندې دامتل د بیځې خزا خوندې سره نه وته اجازه ته او د ثوابم دې ولدي عمل فرجم حافظون الا علی زوجہم او ما ملکۃ ایمانهم فینهم غری... غیر ملومین سمګر په بیان خو لمن بیان تک ځان بربندول یا وینځو ته نو په دې کې دومره علامه نه دي کنه دې کوم علامه نه دي نبی عليه السلام یې چې ضرورت پوره کوي به به نو ثواب دی هغه ثواب صدقه ده نبی عليه السلام تاسه صحابي وایي هر کوي اته له صدقه ثواب هم اله کا یو کله دا کار کوي به زه او تل ګناه دی کنه اته په زه کوي ثواب دی الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم غیر ملومین په کې دوی د دې نه کوم علامه تاته تلاش کابلہ طریقان د لپاره ته شوهد پوره کولم د وینځونا او د بیبیانو نه علاوه اولایته مراد دند کسان حد نه تجاوز کوي چې شازاده زنان سره ته نکاح وک دا سامان کو حشلا نو نکاح اپ نکاح دی نه دیتا फायदा غسته شي حق په نکاح دی نه फायदा غسته شي او د کافر ومنه عمله او شو مسلمانانو کړه الته مالونه او خزرایشتي او دلتا ځان کي تقسيم کړي نو چې مالک دورشل وملک يمين دی و جنا ته دینه پیدا غاستي شي وینځ سره خپل مالک حقا ته حجت نشتا دا وی دستا و رسېدا او تقسیم کې یا تا د بي واغستا اوس نکاح ته حجت نشتا دې سره د خزې ولا مامله کول شي بغیر د نکانا وینځ سره نکاح کیږي دا د قشن دستا خدمت کې او ته دینه پیدا شي دا سیدا له خزه نو دې کیفای نو غیر دین علاوه دغه دوه طریقې دی نکاح د ملک یمین دی ملک نکا دی نکاح دی دین علاوه تا ټول ضرورت پرکای د فولا کې ملاتون دا کسن حد تجاوز کونکي دی اغه کسان چې لپاره د امانتونو خل او د لوزونو خل راو لهاز کونکي دی امانت سره چا کې خود یا چې لوز او کا دا خیال کې کنه دانا چا عملت ام مالی غنیمت او غنی الوز مړو خبر کړی چې نو کړی نادا سینا والذینهم علی الصلاواتین حافظون کسان کسانته د منځونو خپل حفاظت کوي خاطی صلاح او خوشو وبره چې بلکل حاضر ولار دی عدلتوي چې او دا صفته ظاهري ده کنه ظاهر کې دا د موس بالکل پابند دے دی د آداب له ساتي د شرايط له ساتي اوقات او خیال ساتي د نور او مقصدا مک مکروهات আলাইকুম الوارثون دغه وارثان دي شي شي وارثان دي د جنت الاندينا کسان یې رسول الفردوسه وارسان ورسان مسید جنات یعنی جنات مو ته ميلاو شي او فخاريدون دا نه چور جي د پاره ولقد خلقنا الانسانك دا صفات مومنان او زه قې دليل پاکي سره پيراکټ د انسان من صلات منكين داو چان کړه شي وختينات صلاة اا لای جنات چان کړه شي وخته ثم جن لونوت فتن به جوړ کر مونږ دنه في قرار مكي با رخصت ز د قراری مضبوط کې رحم کې دننه نو اول انسان دغه دکنه او وروسته انسان هغه او فین نوټوینه جوړ دی اول انسان له خټه نه دا ومن سلام انسان له خټه نه نه جوړ شي بیاغه نوټوینه جوړیږي دا نو څوک مزه تعالی دا رحم په دننه لاړ شي تکي تور ته ارزیا ته الله خپل طاقت قوت ترته استعمال کین د نه بهترین انسان جوړ شي ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً بَشَكْلٍ وَرْکُمُ ندی نوتریلا دی علاقتا د ټوکړې دی ویني دغه نوتفېن د رحم کې دن نه وی وی وی پرته نه ویني جوړ شي خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً دغه ټوکړه دی ویني چې دا کنه دی نه موږ جوړ کو د واخی یو ټوکړه د واخی دی علاقينا ټوکړه دی ویني نا اکه څنګه دا کلیجی دا ټوکړه د وینې د کنه د که کله څاورې او لال کې بدن کې باج زونو کې ټوکرې پر تیوي دغه نوښینار ټوکرې دبی نه جوړ شي دغه وینې نه یو بوټي دغه غوخه جوړ شي فخلقنا المزات مزباتا ایظامن بیا موږ شکل ورکو دغه بوټي دغه غوخه ته ایظامن دا دو کې دغه غو بوټي نه دغه غوخه موږ بیا دو کې جوړ کو فقصونا ایغام اللحمه وا دغه دو کې دغه غا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا ترتیب شو الله وہی طاقت قوت در مې ما استعمال کوم عطوب نګیر غیر الله کایسم مان چا نه او خلقنا اخر هم چا نه هو بیا ورک مون دلا پیدائش بل مرګapore خلقنا اخر شکل صورت اول بل چانتو او بیا چانو پیدا کوم دک پیدائش بل سره مرګapore د دبر حالات فتوانک الله وصفو الخالقین ال تو به ذره ذره شکنه هغه نو چینه اخلا تر هغه اډو کی pore دبل ترتیبو بې د جنن واخل هغه مرګ پورې بل ترتیب دی بې مرګ واخل هغه قامت پورې بل ترتیب دی بې قامت چې کله راغی خپل به جنته یا جهنم دې جدا ترتیبونه دي فتبارک الله وسبحانه الخالقین برکتونه ول د الله غزاد چې خسته شکل ورکون کړي کول ټول نه خسته شکل انسان له ورکړې کنا توګ دې ګروګ دې دېشي لندې ګنو لندې او درېګې لليشه اجتماع لاندې راوالې لای د ګیر ک اوګ شوي انزه فوټه د زیای د دو فوټه ځای د ګیر روانې ستا یو قدم لاندې یو سو ان چې خاړه را ځي ورهڅ ترتیب دی کا ته ګورهخوراکاک ته ګورهسملاستو ته ګوره ګردو ته ګوره معریشهو معشرت ته ګورهدانګې خادانې تعلق ته ګوره و نه غډ وی کا ستا خااندان کوم ز ستا کل کوم دیې نظرای د تپوسې نوک کله کوم د ستا خدان کوم دی سامور اپلار اولات چرتهدي اسپته نه لږې که نه په تباره کلله سور خاقینڅوم ن کوم بعض د ذلكیکه یتون بیا دې نرو خام مخه تاسو مړه کدون کئ سوم نه کوم یو مل قیاممت ته تو توون بیا تا د پره د قیمت غپور ته وکړی شي په توول کې د روخ قوی تعلق بیا قیامت کې رځیم کله چې روتون نو اوات بیاچر ق ته د لاړ نو ار تعلق دی معملی تعلولق چ صرف دا عذاب محسوس کوي او دا رنګې مخصوص محسوس او بیا ته مخشر میدان ته شي نو بیا و مکمل روح واپس را شي قبر کې صرف تعلق وندري چې جزا او سزا دې مخصوص کوي مکمل دغه نه ده لکه مکمل ثم انکم یوم القیامه تباسون ادارنګ بار بار د کسله یوم ابا صحیا ابا صحیا ابا صحیا ثم انکم یوم القیامه تباسون او نور ځونه کوم دی او موږ ورا این برځون الا يوم يبعثون دا برځخي ژوند دی نو مکمل دنیوي دی نو مکمل اخروی دی دا بینابند دی جته ګورې صاحب کتاب پکې نشته نو اخروی ژوند ن... اخروی ژوند نه دې تو ګورو عمل پکې نشته نو ند دنیوي ژوند نه چا عمل پکې کوم نو اخروی ژوند چې صاحب کتاب وستا وانګه دا درمیاني دی او بیا چې نو نه کوم بیاکنن تاسو یو ملقیاممت پرځ کامت تو بااسون نپور ته بکی ش وزن نوفو ذوب جاروتو بره شي که نه نفونه یو د روخو سره وقد خلک ناف کوم او تاقیی سره پیدا و ما کونا د خلکې غاافینمون یو مونږ نو د دی د پیدا ش نه ې خبره راواو مونږ د بره نووب ب قدرین پاندازې سره په اسکننا نغه اوس فلار کې. برنا منورو کته سمکه کوششږي او بل لګي لګي را بار و بار کیږي وا انه لا ذهب به لا یقینا علا ذهب مونږ په بوتلو د دې باندې خام حق قدرت ولې دغه وب برنا منورو کته سمکه تا هغه کی جمع شي وستا پکاريږي او مون قادر په دې مننه چې د زمکه نه وچکو بیا څارو بن ملاوي کل ته قاطی کنا خلق وبو تشله وبو تشله فان سانلکم په لکه کوم منتاس د بی په د وبسره جناتن باغونه مين نخيرين لكم فيها فواكه توسل لپاره پایي نور میوي کثیره ديري ومنه تا خلون زنده غي نه تاسو خري و شجراتن اوونه د زيتون تخرج او زي من تورسينا او هر تکشين کې تورسينا کې قم بوته بده نه چکيږي پكيتل و سګري له علاقه له نه غوله دا چنه غزياد د علاقه کې دی نه بیا خوه شوي دااک تنب تو او تیل په ک کې نه خلک چاغې من یادده چیت نو بیا غړی له خوند نه ورکئ زیاتتون ت سره کله خورات کوي دغی دانی سره دانو سره نشته کوئ بیا بل شله خوند نه ورکي او زیتون تیللو من چات شي بیاله غړیون خو نه ووررکي تنب ب تو بدونې کېږي پې تیل او زیب لاکلین لاکین دا انګولی د لپار د پړون کو و لکوم فلام یا کرن تا دپاره په ساو کې ساوروریدي که نه څښادای لار غره خامه حبرت حبرت ته تاسو لپاره کنه نسکی کوم سکو مونږ تاسو ته می مافي بطونه ها دا غنه چې دا پیښې تو کې دي ولكم فیا مناف و مخ کې تیر سکنا وانلكم فلانام لابره نسکی کوم مافي بطونه من بیفرثون ود من لبنن خالصن صاغل لشاربین او سکليدي او خړليدي واخل او درمیان کې تک سپن شو ده داچا غو غاړ نګینا بل غاړ نه خاصنه درمیان کې تک سپین شوده چټال الله ملاوټن کوي صفا سوترا په را کوي تا کې دي کې اوله ملاوټ شرک کوي تا عمل کوي ملاوټ کوي بدعت کوي نو ته صفا سوترا عمل کوه صفا سوترا قيده ساته مخلصين له الدين ولكم في منافعه تاسو لپاره پدې کې منفاتون دي کثیره اندير او منا تا کولون زنه دغه نه تاسو خلاص لپاره استعمال اوي وعليها پدغه ساورو باندې چاغه وخاندي سونه دی قچر دی په د منې تااس ل کوئ ول ف کې په ې توخمون چړ ل کېږې تاسو ځنومنې برکې ځنومنې بهر کې واللهقدر سلنا نوحې لاقومې دغه ممسری دپاره لګو ممنحار السلام کو مخل ته هغه چې لانو دغه مسله وکړه یاقوم مدلله خلکو بعدتو کوئ یواده دی والله. والي عبادتك اغه چې علم کئ چې اغه ضرورت کې پکارېږي نو مالکم من الای غیرو نشه تاسو ته لپاره سوق ضرورت کې پکارې دونکو سوا داغنا افلات تكن پتا ځان نه بچوې د کفرو شرک نه یی دان نو پیغمبر نو علیه السلام بیان وکړو غټان را فاسدل دین مخالفت تون نړو مې غټانو کړی دې فقال الملؤ الذين كفروا ويا غدکو غټو اغه کسانو چې کفر کړو قوم د نوخ نما د لا بشر مثلکم سیوی ما حدا 90 تا ل بشرو مثلکم مگر بشر دساس غوندی اے, اے خلق ددمونه داس تاس غوندی سړی دی مطلب څه دی یوری دوغوند یا تفضل علیکم چې غولوالي حاصل کې په تاسو باندې چې خلق غفلت کاری کی ابي خلق وسار دد خبره مانی د پس بروانی نزان غره کنه ولو شاء تو غوخته الله تعالی لند ملائکتا ولو شاء الله که الله تاسو هدایت ایمان غوخته فرشتي به د علی کلی کنه را لیکلی وو فرشتي ما سمېنه به از فیابان نه داوري دین مونږ دا خبره د توحید د د اخرت د نبوت فیابان الاولین په مشران خپل لړمنو کې چا مون کنه ویل کسمان راځي خبر راځي او سمو کې کدا پیغامبر وي او بشر وي هغه د د سندغه خبره کوي خبره کوي هغه او د دلیل خبره کېمونږ غ دا چته نه دیورې دي ما سره مینا بیا ه حه مره د کمکې خبره اوبد الله مالله کوم نلا غرو د تو حی او د نبوت خبره انله رجلون بهی جننتون او دی چې لګیا دی نو سی چلوکو د واه کې د دباره کې فیصلله د دا یو سړی د جننتون په دولیون تووب دی ولی بیا ټول کا ته ولاړ دی ته یا تا خو درېدي شي یالیونې تا قطور خدا نه نو لیونې دی دکهې تنته سره تتللیوللی شي پهکرې مقابله کوئ شه نو د پره کلي تهلار دی عالم تولار ته ولاړ دی یو کلې ته همونه د عالم تولار ولا دی نو دی خولیون دی په طره ب حین لیونو خولوژون و کله کمې تودانګې کله چې غور تهدانګې کله کم نودانې کله ګړی نندې شي وخی وختې په طره به انتظو کې د دباره کې خین حد یو وختمو قرار پورې د جو کا اصلل چې لا خله خوې قاله بنس ما ک زبون دا نه ده. نوح علی السلام دعوت ورک او انکار وک د سوالوک چې الله دغه ځما تکذیب وک دی ک نه نیم سوا هغه زندګی ت الله نوح علی السلام نه نیم سوا کالا روستو دا وی ربین سرنی بما کذبون دا نه کې په اوله زمند دی ک ډېره زمانات رشیدا او سره لان ک نه غره نه ګډه راوډه ابه کورو کور ځاو خلی خلی نو خلقین ور اپاسه ده یو غاړې د ګړېنه یو غاړې کې خدا یو د بل غاړې کې خدا ا ګړې او چت کړ دومره ته ګوره استاد خپلو ته ګوره هغه ورته دا ګړې ما تر غره تر کور راوړ دي دلار تر غره تر تر څمه کې څه فرق دا چون. تا او چت دا چې نو زمانا دا ډېر اوږده زمانا وا دادانا چې هغه وی چې اقو می عبد الله ا وی منو رب دی رب ی سرونی داسنه دا دې کډې را زماناته رشيلا دې ځوانین او رسټو کله د سوالو کړه هرغه ځما ځما امدادو کړه په سبب دغه چې دو ځما تکظیم وکړ تکظیم وکړ موږ د توحید کړه مخکې صورت وحود کی تفصیل لاړم صورت القمر کوم ذکر شوی د فاوخای نایلی موږ د توحید کړه د استایل فلکان جوړو چې سای بیا غو نه نه زمون په نگراني کې واوخلي نه زمون په خودنه فائدہ جام روناکه کړه شمردازه زمونګه وفارت فا تنور جو شوی تنور, تنور جو شوی کنا د زمکه مخمر ادته نک یا چه نغه عام ته نورن ته مراد دي يا د نوح عليه ته نور ولې دي كه هور بلیږي و خني کنه دس دي كه هوبني اكيد وغه چشي دل <سؤال> ته جوبره لري په تو لاګه ستوفان دي فصل <سؤال> فيان ساره کپدي كه من كل زوجين مثن هر شي نه جوړي دوا واه لک اهل الله من سبقا عليه القول منه مگر اغه چې مخه شت سبقا عليه القول چې مخکې ش دغو باره کېفیصلان ددونه ولاتو خې ف فنو دمو او خبرې مکو کووه ما سره سه طلب سفارشمه کوه او با باسممه کوه ما سره او ما سره خبرې مکو کوو ظلمو دمو د ظالمانو باره کې نه هم مغهون ن د بغ کول کېږي خبره دا شي ده چې ک چا ما را وړه نو کې شت کې بهصورور او نورم او کسوغ فا... ظالم دے د دیغه بارا کې وسفارش نه کایماتا فاز استویتا کلا چه برابر شتو و ما ما کا سامانګریال الفلکی پټیستای فقل من القوم الظالمین ټول طرفونه د خوې من القوم الظالمین چې بچو ساتل موږ د قوم ظالمانو نه تا دا سوالو کا الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین طوفان راغې تفصیل مخ کې ذکر شو پر او مختزمه کوي اسمان نوبو ورېږي الله حکمونکو اسمان ته او په قطک زمکه ته او په واره دوه چرې نه راغ طوفان زمکه نوبو بره راغلي اسمان نوبو په قطه راغلي لوي طوفان جوړ شو کښتاي بګي چاليږي قل تو رب یا رب زمان ذل نه من ظلم مبارکه کوز کما پزیده او پزیدې کوزي دوه فیدوله نه دځې کوڅو چلتا او سفیدې کنا اور وہ ان دا خیر المنزلین ته د بهتري دي کوزون کو نه دا زه کتر مون کوزکا چلتا هو خیر ہی کنا ان فی ذلک آیات یقینا پدیک ډیر نه خدی وین کنا لمبتلین یقینا مونږه امتحان کول کیو د خلقو دا می خلق ختم کړه سو ماشا الله مين بعد هم قانون اخرین به پیدا کړ مونږ د نرستو نور پیړی دا نه قوم دونو ختم شه جو ختم شه بلکې د سرچ کوم کسانو دا نور نسلونه پیدا کړل چې پیدا دغه چې پرو خو د فاررس نه تو رسوله نو لګل مونږ پهه کې نور پیغمبران غم من هم د دو د جس نه او مرسله می رسولین الله بسانې قوی چې خبره منې پوهږي که نه نوله ما نور به پیدا کلل د دو د حالاکت اکثر وي دا عادیان دي لیکن درروسته بیا یو اشکال لاې فه تو صحتو صح په عادیانو نه راغلی دا خو په سودیانو راغل نه بیا او لما جواب کوي چې غوومې سره د سلی نه صیح ماوه اصلی <سؤال> کی اواز او مشونکاره هغه مراد یاده د مونسایو مرا سره د غسیلینا اجازه نه وی چې سمودیان مراد دتنه لیکن عام تور منه قوم د نوو تذکره چوشي او پرسه عادیان وی راډیانو تذکره کیږي او پرسه سمودیانو کیږي دغلی اثر جن مفسرینو د عادیانو قصره غستله فرسلنا فیهم رسولا هغه د سلام منهم دونه هغه سوی د عادیانو تان دیو بوللا عبادتوک ته د الله تعالی مالکم من الہ غیرو نشه تاسو ته لپاره سوک ضرورتونه پوره کول کې شوا داغنه هر نبی دا ویل یا قوم یعبد الله مالکم من الہ غیرو افلا تتقون عیزان نبج کوي د کفرو شرکنا تاسو کوم کارونه کوي دغه کفرو شرک کارونه دي وقال الملؤ من قومه الذين كفروا وقال الملؤ وی غټانو من قومه قوم دغه پیغمبرنه څنګه دغه صالح علیه السلام او هود السلام ځکه خپل پهګه وقال الملؤ من قومه الذين اوفي ان غطانو دد قومنا كافرون وكذبوا بالقي الاخره ادروه يبقىوا بشاي الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ذيهما دير زمانا وكرهن واترفناهم في الحياه الدنيا يوتن قد بس واطرف ناو چې حیات دی بد ممسکیو موږ په دوون د دنیا کوي بد مستتو که نه داغ مخوم د د دریزه دله فضلاړ لکه ماله بشر ملوکوم اوغ د اعتازو ک نه راپوریو که نه ماهاضله بشرو ملوکوم داغ بشر دی اوغو م بشر رستونېشک ک د دو بشر رسول نه شک یا کولو م ما تا کولوونه من خه شي ما د چې تاسو دغې خورار کوي وای شون من ما ته شربون اواسکیې د غنه تاسو کوئ سااس تاسو غون اسک کوي غونې بشر دی او تااس به ټول د په روانې د جسېو یقبه کوئ له ان آاطاتوم بشاررم مثلله که تاسو خپل غونې بشر خبره او منله ان نه کوم دغه په تاسولی تا س د خونی شته که نه هید کوم عادده کې تاسو سره دې خبري ان نه کوم یقیرن تااس قالتم راشوي و كنتم ترابا شيخ اور و عظما دکه ان نکم مخرجون ته تاسو به دوباره و کړه شل پارادیس کتاب دا تا خبره کوي دا لرته مونږ وای ها ها ته هاي ها کلماتو اذن لریدا لریدا دسیシナ عقل خلاف عقل خبره نه خان ار کتا ته ګوره عقل ته ګوره کلماتو اذن كنت سو راد کیږي دا خبره خدا سره ذره ذره وشي به وسنګ پات پاشي الله وي تو نوي کنه څنګه وځو ترغلي یو نوې که نه هوي که نه څنګه وجودته راغلی بیا به ار ککی که نه بل شي خته نه نه جوړږي مخکې ما خاارې نه پ را کړئ او بیا لاړی خاور تهې خاارې نه او بیاې جوړ کمم مسل شي ختان نه نه جوړي که نه خه ببد نه جوړیږي ان لا حات نه دنیا نه دا مګر جن دنیا دمونګه نه موتو ناخیامونږ وړه کږ جندد ککیږو دا خلاف د زمانې دی کله سړمنې غ را شي کله خوشای را شي د سره د اللسه تعلولق دی. او دې سره د قیامت سره تعلق لري نموت و بډانغان زمونږ نه ونهیا نور وانه کشنان زمونږ نه یا نموت ونهیا ځنی و مونږ کېغو ځنی و ژوندیو سره وخته پوري یادانه چې مونږ کوم غټ دي را مړ کېږي نور پسې نور پیدا کېږي نموت و ځنی و نهیا ځنه یا نموت و نهیا مړ کېغو بو ژوند کېغو ما نن مونږ چې نه ژوندیو نو بیا بمر شو و ما نه نو بمابوسین د دې چې هغه د ریس سره تړاو دی نو موږ چې دواره موږ په پوتا کړې شو انو اعلان راځول انفرا الکداسړي چې لاګا دې ایسره وکامت را روان دی ساطع کتاب کې دې چې لاګا دې د دروغ وې انو اعلان نه ده دایو سره انفرا الله کجوا دړې پالنه باندې د لارو و ما نحله به مؤمنین دې په دې باندې مان کې چې د خبره ومنو قال رب سُرني بما كذبون دا ټک دز نه درکا دا ترسمه کې ته دغینه لا کدا او ګوت سفر د انبيو دلته وخت مختصر ذکر کوي کنه عالم قليل اللي يصبحون نادمين وفي الله رب العزت اما قليل روز لک لږ وخت نه الله يصبحون نادمين شب په پخمانه پخماني کنه حاج په پخمانه شن حدیث خورادي ان ندامت او توبه پخمان ته غو توبه نه نه په وخت عذاب کې پخمان ته توبه نه دا به وفرانم درېدل کليمه الله <تصفح> وخت عذاب مراد نه اما قليل ی روستتو د لږ وخته بعد وقت قلیل روستو د لږ وخته د یپیښ نه نه د می ولی پیه و اخرت ک عریب کړينی او دنیاانې نهپاتې شوه شو که نه سما مررات نه ده نه چې پیه شو پیمانه خوطوروب ده نه په وقت عذاب ک ک بیا پیمانتی فیده نه ورکي او نه وقت العذاب ل بهوب دا خو بیا تووب نه ده که فا اخذتهم صيحته او نسل دول رچغه بالحق او عذاب سره دلته تحق نمرات او عذاب ده فجعلنا هم غصان وقردون من تور و بوسخاشات فبودا للقوم الظالمين وحلاكت تل بارد قوم ظالمان او دین او قوم ده عادیان مراد ده عادیان مراد شه نبیخ و اغوامان سلاه راغلی و مطلب داره صيحه و سلاه و لکه سنه سمودیان اغوامان رجفه و او داره صيحه و زلدلون پ و ده رنگی دومنی شیلیو و دومنی شرم و چه گوه مراد کنس مودیان دی و دو مانسان من بعد امکرن آخرین بیامی شیلو کن دورمی پیدا کنم و یا خزیبی کنم و زبا اغسر اخرم چه گوه ماچنو پرکی لکنم خبر بزنی کوم کچا جا پرکنن اغسر و آدکم سک پلارد اگو تفوس کن سکار کن ادا کار بیا ادا چلک و بیس شرم و بیا و بیا بیا و بیا بل ولر سرکه فرانک کار کو بیا هغه بل خبرو بیا نه خبر بیا له دتري دل شي بیا بیا کول دا بګاله یو تن زره دا پړ کوم نک چا غلط هیڅ چل کوله ته زه اخار پوم بیا زه دا جالو ګرځوم بیا مرګي پکې راي بیا دا وس لاس دن نکوم ما جو مرګي راخ نو ما جو بیا بیا پردم پور بیا چل ک بیا جو بیا پردم پور په بیا سره نو بیا دغه چې کومه ریسطا پر نه ختميږي ریسطا پر نه ختميږي نو زمون پر نه ختميږي هغه لګیاوه چې بیا سره کومه دا خبره ده پریدي هغه که شورول کېږي لاس دنه کومه به پر دیوې جپور هغه نه یې پر د دیوې به وګرځه بر. علاکته راويشت په یاله سم انسان نه مین باندې کور نه اخرین دغه تل سم انسان نه مین باندې کور نو حل سلام قوم مو عادان عادین متابقلن سمودیان میراوشتل سمودیان متابقلن اومدیان ون میراوشتل فرمانسان نام دین بعدم قرقلون اخر نور پیړی ما تصمیخمن متنمخ کی یو ډلاک اجلها نیټه خپل نمای استغفرن رستو کیګی دین رستو وسه څلو شو سمارسل رسولن اتاطلا بیراول دی مونږ پیغمبران خپل پر لپسې کله ما جاء مت رسولها هر وخت را بغي یو امت پیغمبر دی غونبه کار بده وو داو کذبوه داو تکذیب به وکم غمر برغا دغه کار داو کزا نه کنس لو کو فی قلوب المجرمین الله و یفاطعنا باذم باذم الا کنو مغ غیوبل پس وجعلوا حادثا او کردولمګه کسیده عبرت کسیده عبرت او کردولکن لا شک اوره سړی حیران شي چې څنګه ځونه ک الله دردل کړ دې فواد للقوم الیمینون بربادی دا قوم دफार چې منې ثم رسلنا موسی بیا اورولګه موسی علی السلام ورو دغه بیاناو سلان مبیین په یتونو خپلو اادرنګې په حوجت کاره بندې مجزې سروي که نه لاست دی امساده چاتهېګل وي جا برته په مخته ځمکه د یو سرړ ویللو چېځ عللایم بلچیددي و الله فرونونه فرون ته له غټو د کوم ته فرو د ا متقب بیا نور غټانم دي فک برو ځانې غټوګنو د دو خبرو ناموه کاو کوون لی و قوم ضرور په قالو غې شوي ا اغزم ونده بشردای زمون ونده بشردای د توم ویت انه منو لي بشرايني مثلينا ايا من دا اومانو د دوغ لي بشرايني دوو بشرا بشره نو دوو تنو مثلينا چون غنديدي وقومهما لنا عبدون ادا دو چې کنا لنا عبدون اغزم خدمتګاران دي څنګه مونږ د خبرو منو د زمون ونده سره دي قومي فضیلت ور توم حاصل نه دي زمو خدمتګاران دي فقذ بهما د دوړو دغه تکذیب وکم فاکذبوهما دوتین رفاصل د دې داړو تکذیب وکړه فقانوم من الملکین نشد اعلی کړښونه ولقد اترنا مسل کتاب دغه سراغلو نا کتاب راوړیو بیان ورتکړو اگر افاصل تکذیب وکړو ما هلاکل من اللهم يهتدوا موږ ته امه صالح سلام کتاب ورکو دې د پارا چې دوه هدایت به موږ وداعلنا بن مریم و امه اوه و اوینهما ال رب ذات قرار و ما اګر ځوله موږ ابن مریم ورداغه آیت نه خلو په خلکو او وایناه فما او دا رنګ زیور کړو موږ د دوه او ته لارب اتن اګت ربو زمکه لوونه چوتځه یا سربي ذات قرار زید آرام او بوت نه داریک ذات قرار زید آرام او بوت نه داري موږ ول ډیر مقام ور کړو موږ ورته پیغمبر اولیګه تاخيرته خسته شي غوېغوونهکن نه یا یو او دله امبیو کلومین مننت په ی باتې ړی د پاک کې زه زونه عملو سالال خامته ح دکه بیو ته یا ل نامو پلونت په ی باتې مومنالو ته هم دی که نه سه چې بقره کېزه ک سر او حالاله همته ی وقت او بیاو ته حکم دا چې پاک خورړئ اوغو هسون پاخوري مطلب دا دی چې د هنیت د پاک خوراک هیتته بیا چرې په خوراک کې نو بیا ود عمل توفق ملاوي کنه چې غندا خوراک ته وو کو بدن باندې وبوج راشي اਧارنګه وسوسه شي اਧارنګه دماغ باندې وبوج راشي شټه کې وجه درد شي بیا وت نه یو عمل نشکول کنه افا خوراک ته وو کو بیا په مخه لګي نو تلاوت مون سره کوي نو په مزون سره کوي نو په تاجود سره کوي غندا خوراک ته وو کو ششې باندې شکولې سبهم نشکولې هغه مشهور واقع دی امام محمد رحم الله امام شفیع رحم الله مله مشو هغه وی چې ډېر لوی عالم راغلې کور وی چې بهتري خوراک تیار کړي خوراک ول تیار ک خوراک راوړل نو خوراک هغه خص پر نه پر ټولو خور چې خوراکو خورل بیا چې نو ول کې خوده چې شپه او پاسې تهجد ول سار منچو کوي او بو ماګه سي پرته هغه تاخرید او سړی دی اعظم استاد دی او چت سړی دی الله ولی دی د دوړه ډوړایو خړا د دوړه ډوړایو خسک نوخري ابل ټولس په وداو تاجوديني کړي میهمان شافي محمد وي زماد دلونو ته من دوه ترازو نه دي هغه خو کوي کنه ودا تا ډیرو خړا هغه وی دا سين نوراني صفه سوتر خلاق ما چت پنولې ده نو ما وي پرې د چدا زماد بدن جوس ما ډیر ز کوخون امام شافي د کور خړا کوي نو هغه څنګه خړا کی صفه سوتر خلاق کوي کنه ما و او یې ګوراته خوب شپې خوب کو او خوګ دا دومره پاک خورا کو چې بس ذاتونه کې ماده چکر لګولې کوم آیات نا کوم حکم کوم مسله راوځي کوم مسله راوځي د څه رو دښین هم سر شي ما وتر خوب نه لري کړي ادس علماء لکه چې وا چې ما وتر ادس ذکر نه لري چې دومره صفا ستر خورا کو چې بیاو به زمان زين کولا وشم اتکه کولانه یاتونه کې کټتلم دا سوچ سوچ میکو یو غاړه او بل غاړه ته څومره مسائل ځنه علما لیکي ما دغه شپه منه زر مسائل مستمبد کړی د قران نه ځنه یې به تقت آیاتونه کې ذکر زیدم ځنه ما احکام مستمبد کړی ما خوب کړنه ده پاک خوراک دغه اثری کنه غنده خوراک ځکه خو سابقه درې سو وکاله نه له پاره سو وکاله رسته وي کا طامن پاک خوراک راونه نه غنده خوراک کوي رو رو رو رو رسته ود عمل نظر تور شي او رو چا عمل نظر الطور شکرناه رو رو رو رستاب اقیده خراب شید نظر او نخری و شمع او نخری و حرام سیدو نخری او او ایسی خراب شکرناه او خراب که او نظر رو رو رو رو رو رو رو رو رو صحب ها اقیده محفوظی او اقیده محفوظی سلو او زایر دا چیه تکامیه ده یایو رسول کلو من الطیبات و عملو صالحا انی بمتا عملان آلیم و انہا دی امتکم اذ ساس یو رب من فتقن ما نو یری که خلاف مکویت فتقطع امرهم دی خلق تس نسق امرهم دی نقل بینهم هم قرانه ی خلق کی زبره پس نسق اول <سؤال> سره دینه تاسو نسکه کنئ یو یو ترتیب اختیار کول بل <سؤال> بل ترتیب اختیار ک یو لارت غټونو کې نه ساغی یو لارت ذن بار کې نه ساغی یو یو کار کې اختشر بل بل کار کې اختشر فتقطع امرهم بینهم تاس نسکو دو دین خپل بینه هم په قرانه خپل کې زو ورا ټوټه ټوټه كل حزب بما له دین فرحون هر یو ډلا بما لديهم هغه ایسه د دین چاغه سره دی په هغه بنه خوشاله دی هغه مل خوشاله ته بس زوی چنه سو مسکی کمال کوم حزقوما څوک جماعت څمبالي کمال کوم حزقوما اسوک چنه راته ته خپل د دین کار کوي هغه کمال کوم حزقوما زقوما الله وفجرهم پریده دولاره په ګمرته پګمرې کوي چې حتی اخين تر یو مقارن اې حسابونه اې دا دو داخال دي انما نومېدوهم به ممال او بنين هغه چې زیات جاتو مونږ دولاره مال او زياد. اولاد چې دا, دو دا اولاد. دول پر غوره ده اې حسابونه اې دو داخال کوي انما نومېدوهم به ممال او بنين هغه چې زیاتو مونږ دولاره مال او چې دا دول پر غوره ده نه نه ده بلکه نثاروا له فی الخيرات ضرور کوم موږ دوته په دنیا کې بدلې دغه ښه کارونو د دوه آخرت ته پاتې نشي دوته به ویل کې کنا ازهب کوم طیباتکم فی حیاتکم الدنيا موږ له لهونه مزیره کوي کنا هغه مزه خو دنیا کې لاړې نو کافر کنے اعمالو کې کنا ښه خبرو کې الله رب العزت داغه هغه نیک عمل بدلا غل دنیا ته ورکی تاخیرت کې د ددس شې هم پاتې نشي اذه حتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا بل لا یسرون بلکې دون پیګې ائتدام ول لپاره خلا خو خنه دا, دا ول لپاره بد ده ته علی عمران لغون راوړم سورته علی عمران د سنولم شي فقرا آيات نمبر دی ولا يصيبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيتقون ما بخلوا به يوم به يوم ما بخلوا به يوم القيامه بل هو شر دات من ذلكم الذين ذاتوا كنا تقدر ددول پر غوره دے یا دبوخلو کدان ترجمه کی ددول پر غوره دے تفصیل دلته دا زوین نو ویلو ددول پر خنه دے دا دا چې مو مال اولاد دا دول ورکاو دا دوله پر غورا ده نه دا تاسو سوره یونس لغوند دا یو لسمه سپارا نو څړی مال اولاد زیات شو دا غورا شو یو لسمه سپارا سوره یونس دا یو لاسمون صفاره سوره توبه لاسمون صفاره سوره توبه آيات نمبر 50 الله تو جب کام والهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم تعجب کی دیوانه چتا لرا مال اولاد ددو وار یالله چې دوله سازاور کې په سبب د دې په دنیا کې او روحونه بده دو زیاتوبه کافری دلته موږ وای کنا دا خیال موږ وای چې مال دیر دی بلکې موږ دوله لپاره دوله لپاره د دود نیکو اجرونه ورکو په دنیا کې بلای شرون ان لذيهم من خشیت ربهم مشفقون یقینا کاسان چاغو د جره دره بخول نه مشفقون یریدون کړي من خشیت ربهم مشفقون ریس مطلب ده خشیت او مشفق تا غیو سے دے نا من خشیت ربهم دا خشیت رب اقفلنا چے زرح حالات تے مشفقون یری دن کی دی دیا غنا پا ظاہر کے زرک دن نظرنا کیا اللہ نے ریکن زاہر خلاف نے کہی نو خشیت رب اقفلنا حالات او مشفقون زاہر حالات تے یا من خشیت ربهم خشیت رب مُشْرِقُونَ غَسَرًا مِن سَاتُمْ كِدِي مُخَبَّسَاتُن كِدِي وَالَّذِينَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ عَاكَسَان چ پایاتُن درب خپل ایمان لرُن کِدِي وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ عَاكَسَان چ رَب خپل سره شریک څوک نجوړې وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا دي یوتو نما تو ور کي چا دو چور کي يَلَا پُلُومَن وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُن ظَنُّوا رَبِّهِمْ أَنَّهُمْ دو خپل رب ته چن وا د دې دا مطلب نه دی چې دوه ګناو کې او بیا ویریږي نه نیک عمل وکي بیا ویریږي کتاب قبول شي او کنه او تونا ماتن او اوک کی یو مطلب ورکي او بیا ځړی وره چې دابا ته د دربار کې قبول شي او کنه انهم ال ربیهم راجوون دانه چې ګناو کې بیا ویریږي بلکې نیک عمل کې او بیا ویریږي چې دا عمل بزمن قبول شو او که نه جوور راپېږې اولا ک دا کسانو ساار او خیرات ساارفل خیرات دو تلار کوي په نیک کارونو کې لا سابق کوون دو هغې دپه سبق کوون کې دی سابق کوون یا او بل نه مخی کېږي هغه نیک کارونو کې کانا نه لقاول سب شو یا بانک شو دی او بل نه مخی کېږي خ کار کې بل نه مخې کېږي یا انفاق کې س الله شو عمر جلله طالان ات کوت جلله تلالانو جاو بل لمخ کید الوام لا سابق جنت ک عمل چاو بل سبقت کی یا چونو دغه اعمال په وجه منی دو چ نو سابقون سابقون الایک المقربون جنت کی سبقت کوون کی دې ولا نکلف نفسن الله صح کڑا نا چمو پوتن مننګ جهد طاقت مطابق ولدینا کتاب من سره یو کتاب دې ينتق بالحق گویا بشی په حق حق ویلو وهم لا ظلمون دو من مزلم نکیږي پرهستوم لیکي الله پرې نوم کوم دا اودا کتاب به ګویا شي ان دې په خپل لولي کې نه قلا کتابه کا کفا بنفسك اليوم مالك حسيبه اما کې خلق ودينه پوي دا کتاب په خپل سره لګي شي خپل سره لګي شي اوس ما خدا شي کتاب ولیدو دنیا کې چې بس داسې کوته په بوجا کنه غو لګي شي سبق وویدل تا الی با تا سا دس جیم خا خا د سرا پوری تپ <تبقو> ګوتهګه دا اګړنه واغواز کئ مڅتات اسی کتابونه جوړ کړل چاغه आवाज کئ خبره کئ کوم ټکی دنه قوی او الله قادر ده کنا اته خو ما ولېد نو زمون سره کتاب ده ينتقب الحق چا گویا به چې په او دارنه مخکوم ذکر شو اقرا کتابه کا کفابه نفس کل یوم علیك حسيب بل قلوبهم دو زلو ذلنه چریت فی غمرۃن بغفلت کدی من هاذا دده جنه دده کارنه دده اعمالونا دده اینا په غفلت که دی خواه و لهم اعمال من دون ازالکا دینا په غفلت که دی پاران نه دی نا شرک و کفر سرسر نور و کارونه غلق که و لهم دو ده پارا اعمال اعمال دی من دون ازالکا علاوه کفر و شرک نا ما سنگه معنه و ولهم دو ده پارا اعمال و نور اعمال دی من دونی ذالکا سواد کفر و شرک نا هم لها عاملون چه کفر سرسر سر، کفر و شرک سرسر سر دو اغاقی حسی شده بیداد کی رسمو ندی رواجو ندی اغاقی کنا اغاقی کنا اغاقی کنا نا کفر و شرک کنا بلکه ولهم اعمال من دونی ذالکا هم لها عاملون سو وقت پولی حتا اللہ خدنا مترفیهم بالعذاب کلچ اونس منگا مترفیهم بد مسد دو بالعذاب با عذاب سرا بد دا جورو دغه وخت دوپ فریت کې چونکې که نه یون چونکارې کوئ دو ته ووللی شي لاته جررو اوما چونکېګئ ان نه من سرون یاقین زمونږ طرف نوستسو هیس امدادو دوک نهکی شي او بل <سؤال> خوو کولی نه شي ان دا کوون زوږ طرف نټل فیصله دا قد کان ته دولیک ان دا دوولې بند شو ستاسو تذب دی واجهه قد کان آیات ې تللهعلیکم تا کی سره یا تل ز ست په کوون تم مالهقا ب کوم تنکېسون وای کو منی تاسو په پو دپلو منې هغه ګځې واپس کې دا که نه تررجون واپس را تل مستق میری نهبي ساامرنتهجرون مستک می نه ل کوونې پهې سره او ګمان کو په دی م تاسو د سامرن دې سبب کتاب تهجرون او پری خودده تاسو دقرآ تا مستک میری نه د کوهته یاد نو تاسو ل تقبو کوه او هوی به تاسو تونه تون نو نبیه... نهبي ګمان به کو تاسو دباره کې سامیرن دې سو کتاب دی دے... عادیان سمودی نه سایرو لهولین دی دے... ته جوورون پرېښودبات یا تاسو بچیان هغه نغا... خوران پرېښود خودب... اما ماسوتن به نور کیسې کولی لے... کڅوکې کی ولګیا و غله به بواقو... وخت د کرنه سوا... مسلمان له هر سی لپره وختشته سوال نا... دقر نه چې د لپره وخت وخشنشتے... اوزګار نمه نیما... د ک لپاره اوزګار وئ خواه زمانه کی عادت ده او خلق اوس غارو نو شې به کسی کولې ا دې قصو ته پاره خلق لهر لر نه راغښت ا دا غټان چې دوله به خوب نه راته نو کیسه ګو به راغخته ته کیسه شروعو کا چماله خو براشي کیسه شروعو کا چماله خوب براشي او قص کیسه کوله دغه سی غټ غټ ته سړې نه سو کیسه یې کوله کیسه یې خوب نو هغه خو برا غوډه شو هغه غوډه وړه کړو دکو پاسه پاسه ځتا تک شته مو ته خو دغه لپاره کې چې خو براشي خو نه راځي نو تاسو کې څه کوي؟ هغه لږه نه یا ګمان کوي په دې باندې تاسو د کیسه ګو کتابه پرېدای. افلم یاد دبر القول کې څه تو توغره د توغره د کجل مکانې خبرې دی، رستانې خبرې دی، د ځمکې خبرې دی، داسمان اسمان خبرې دی، د خیر خبرې دی، تاسو د فېده خبرې دی، تخفيف ته بشارت ته کې سې دي امثال لیک نمونی دی. د قوت قوت خبرې دی. د کیسه ګو کتاب د اوسه افلم يتدبروا القول اي دو سوچ فکر نه کوي په قران کې امجاهم دو سوچ فکر نه کوي په قران کې افلم يتدبرون القرانا عملا قلوبنا قالوها امجاهم لم يات اباهم الاولين بلک راغل دوتا باب افلم يتدبروا القول اي دو سوچ فکر نه کوي په قران کې امجاهم لم يات اباهم الاولين بلکې راغل دی دو نو شي چې د دو مشرانو ته نه د راغلی دا نوشي دی داشي خو نه دی مخک چې څنګه خبرې و او قدی که نه بلکې د دو خیال دا دی چې مونږ نو شي راغئ بلکې راغل د دوتا نو دا دو لپاره زجر شو چې نه د راغلی دوته اووامللهولین د دو مشرانولو ملوته جا هم دو ته راغیغ لم یا اتیابان ولهوللی چې د دو مشرانو ته نور راغلی ہم لم یعرفوا رسلهم ادو خپل پیغمبر نه پیژني بلکې خپي پی جني فہم لو منکرون دو لاغره ناشنا کڑون کیدی ول قران نو اوري اوړي نو کتاب دے ول پیغمبر نو اوري نه پیژني دا څه ہوندا سن خبره هم نده او پیغمبر هم څه ناشنا نه دے ہم لم یعرفوا رسلهم نه پیژني دو خپل پیغمبر بلکې خپي پی جني خپي جني فه موږ له منکرین نو دوه اغله ناشناله غړون کړي یاره چې ناشناله سړے د څنګه موږ من خبرو منو ادا نوی خبر راغله ناشناله سړی راوردا نو خبره نوی ده نه نا سړے ناشناله ام یقولون به جنات بلکې دوه خبره کوي چې په دمن لیونتوب ده دې نه ونه ده ښا پره پره خبره کوي بل جاءهم الحق نه نه لیونتوم نه ده بلکې راغله دوه تحقق واكثرهم للحقيقه عارفون اکثر د خلقنا حق له بد غړون کړي دا خبره کوک دی خبر ویش نوې خبر دې وکړه د منه باور بلشي رستور راشي کنه و اذکر الله واخت حسما عزت و اذکر الذين من دونه الههم يستبشر هر چا کسي کو په دوه وسه خلګي توحید بیان کړه بدلګي قران و یې کنه و اذکر الذين من دونه الههم يستبشر الله نه یلون نور خبرې کو نو خوشاله دی اجازه دې الله یاد کین نو دو دو تنگ شي پریشان شي بل ملک راغل د دوته حق اکثر دو دو هم ل خې کارون اکثر د دو نهچاررم حقله بد ګرونېدي ولاوي تال حق ووهوه هم او ک چرته حق د دو دخوا شو یاره منګه څنګه ووی اغې دی شي که نه لفه دې سماواو واللار نوران بهشي نظام دمنونو دضمتو منېهن نه او حالاتغ چا چې په مز دديېدي بالااطنا هم مز کې هم راتل ل کرد د مونږ دو ت منیت د دو سره په هم الزه کری دو کی خوائش د دوه خپل نشته چې نه اعراض کولی دي بل خبروم نو نظام به خراب شي ولی ځکه خوائش تابع کې ګونو د دوه خوائش کې هغه شرک ته او شرک زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت دم ناس هغه خود عالم د فساد ذریع ده او لوی ظلم دی اسوک ظلم کوي هغه باندې ظالم مسلط کیږي نو دوی به خو خوائش پسې دي خوائش د دوه کې هغه شرک ته او شرک خود فساد ذریعہ ده د عالم لفهه صدهې سماواتو لرض ومن ه نه تصلوم خررجوللیې د د ووجه چې خبر نوې ده لی نهې ددید د ووجه چې په غمبر نشننا دی ولی, ولی حق نه دهوللی نهې ت ټکس واړې تصلوم خررج غواړې ت دوسه امادنې مالیا چه په خره جو ردي که خیرون او بدله د رته غ ډېره غوره ده چې تاله را کې په بیایان مې پهله اصلهکو مای هجره. زتاوتنو خسی وزنو گوارنم کرنم و هوا خیرو رانزقین و اینکا لتدعوهم بلا خبره ولی نمانی نوی خبره دان ولی نمانی ناشنا سڑه دان ولی نمانی تتنسا تکس وادی چندگ وادی ایس نو وادی ولی نمانی غلط لرلار ورتخیتن و اینکا لتدعوهم الى سراط مستقیم در طولی وجه ندی خواهد در طولی خبری ندی دعوات ورکای پیسیتنو نوگوارنی چگه پدومنی بوچلی او غلط الله رن نخای چې دوی ول په دې غلط الله را شو انکلا تدعو الى صراط مستقيم تدعو دعوت تور کیدنی غلاره ثم الذین لا یؤمنون بالاخره ان صراط لنا کیون یقینا کسان چې نه من اخره د سم الهاره نه وډون چې دې بل غلاره الله ولو رحمناهم اک دومنهم رحم وکوا وکشفنا لریكم ما بهم من زرن اغه چې پدومنه د س تکلیفونه لری کو تینا لج فی طغیانهم اینو نوزیب دو پتو سرکشی که یا مهون خیران سرگردان که مون دو من راحت راولو که نا دو بیاغ کار که خواب مخی بار بار تیر شو فلما نجاهم الالبری اللہ هم نشرکون که دو راغل تنگشیر را آغاللہ په پزمون راحت راولو بے بوئی داها بس سیاتو انی دا بدی لان زمان تکلیفون لان زمان آزما پو تدبیرونو بے دون اللہ ایری خواب للجو فی تو یعنی م ف كانوا لربهم وما يتزرونطاقسرلا نول من اعظاب سره نند عجزه من جا غط تع بدار ش دررب عن نند عجزوكرى حيات غور سر ستانا تبرب ولاقد خزناهم بالذاابك ت سر ان والمنة دواعذااب سررة عظامبي نو دو کتابی دارشه و در بخل و ما يتزرعون و نه عاجزی درپ توکړه تاځه پیراغه به وا دا جزایت یاد ته باید داري به موقنی کنا کوه څه مطلب ما دو درې زله ولې په دې کې جامه مطلب دا ولا قد اخذناهم غنی والمندوب بلا عذاب بک فلک عذاب سره لپاره دی له ما بار بار ما ویولت اس به متلم لږ ذا دو نو پراشته چې سملم دو سم شي په کار دا چا اذاب پ او دو سم شو که نه نو فستهکانو ل ربیم نو نو چې تاببی شوی ده به خپل چې لږاعذا پراغی عجز وکه چې او ننشله داسې نو خ د فتحه با بند دذا چدیدین چې سم ل بیا سخت ذا پراشته دا او ترتیم د ماته سرې نبیليږي نبیب نو دو ان کاروکې ان کار خو سبب د اضاب دی نو بیا لغ لو اضاب پ رای سم چې نو خدا ده ک نو بیا با بند دا دا بون هم دیې دا همفی مبلیسون تر چې په تخنا ل پرانو زمونږ په دو منې با بند را د ذاابو د سخت دا هم في مبلیسون دغه و دوول نامدي کوون کېټ چې اوسې سووم او داولې اخیده خراب و که نه مثیبت کوې ول تلا شل اخیده دا په کار ده. تی هر څ مالک الله دې هو ال دی الله غزا ته ان صلکم تا پیدا کړی تاسو فارغ وغونا ول افسر واسترګي ول افدا زړه قليلما تشکرون فغد منو او ردي الله طاقت سترګ من او ردي الله دې طاقت سذن ذلکه سوچای ما تشکرون لګ دا چې کوم تاسو شکر کوئ الله غزا ته زراکم فلربې پیدا کړی او خار کړی پس مکه کې به به دا خار واره تاسو جمع کې ویلې هي توښرون خاصه ته ور تاسو راغون کړ شي الله غزا چې ځون کول مړ اگر په اختیار کړي بد دولرا بدلول, بدلول بشپاورزی نافلات عقلون بل قالو مسلمه قال الاولون بلک دوی ترازونه کې پېښان درومبنو اغه شان د خبرې کوي کې بل قالو دوی خبرې کوي مسلمه قال الاولون پښان د خبرو لومبنو اغه سویلو اینا متنا وکنا ترابن اکل چې مونږ مړو شو شو خو ري و نظام نه ډوټي نه لمبوسون ای مونږ را پورته شو دا په خانو دا ویلو لقد عدنا دې له لاسه مونږ سره نحن موسرا و باو نزم سره نو سره دا مم قبله دا خبر شي و ان دا الا ساتير الاولين نه دا د امګر کې دي ډومبنو دا پوخا دا خبر شي دي خان فتنه تاسو کا چې تاسو تا دا نشه کارېګي چې ذره ذره شنو بیسو مشورت کولې نو كله من ومن فيها چې په اختیار چې پزما کوي دي, دي. سمعک ومن في اوواغ سوک چې لیمن اردو چاپ اختیار کې د ځمک ومن في اوغا سووک چې په دیزم کوبندې دی کللتونتهالمون سقولو نلیله دو دا اختار خو د الله دی پهله فلا ته ذک کارون دومره اختیار من ضات تاسو بیا دوباره نه شي پورته کولی تو ارت دا سووک دی رب دامانونو و او رب د آ یمڅوک دی سقولو نلیله دومره ل رب بیانیشي پورته کوېناافلا ت تتكونون کلل من بیا د ی ملکووکلی شي ته دوه چاپل خلاص کې دی اختیار ملکوت او ټول شی اختیار دار شي چاپل خلاص کې دی اختیاردار دار شي او هغه يجير او غل پناو ور کوي ولا نزار عليه داغه مقابله کې چا ته پنان ور کولې کېږي ان کوم تم طالب مون سيقولون چې الله دا کار کوي کنه قل تورته فان لا تصلون نو ترته تاسو اورول کېږي د حق نه بلته ناهم بالحقي بلکه موږ راتل کړ دې په بیان د حق او انهم لكاذبون یقینا دوخا مخه دروغ جون کې د پاګې دروغ وای کنه چې اتخذ الله ولدا متخذ الله من ولدن ند نیول الله سنایب وما كان معه من الہین اونشت دا اغسر شریف په دې عالم کې څوک لا اغدار د بندګی دا وليکویت دات موږ راولو مکه اذا ذهبا الى نشته ولي وی نو موږ به ویلو کنه د الى مخلوق کوم ذکر دا الى ده خالق نو خالق له مخلوق پکار دی نو مخلوق کوم ذکر دی توه د اعظم معبود دی معبود خو هغه کې دی چې څالا خالق وي چې خالق شو نو خالق له خو به مخلوق پکار دی وزیر اعظم دی عمل کې نشته خالق دی او مخلوق نشته الله خو یې کنا دا خلق الله فارون مازه خلق الذين من دوني زه خالق يم نو د اعظم مخلوق دی کوم جتا استحقاریږي دا نور ته تاسو خالق وای نو فارون مازه خلق خلق الذين من دوني دی نور سېشه پیدا دی اګه مونته و دا خالق د دم مخلوق خو بر الله قابو کړ دې به خدای عاجز ش کنه د دم بل تا واغست خو به عاجز شو اګه زروردي طاقت نشته خو بر د لړ ش کنه کې په تور پسې منډوای استاذ شیش سو پټ کینو تاسو پسې منډوای ساګاډه سو کو میخه فیزه سو تخته چرګن تور پسې منډوای دا خالق د دم مخلوق الله اغست دې نو له ذهبا د بمل له ولي و کنه اذا د الله دا منډه بهولیوه کللولا هر اللا بما خله بوت به ک د خپل تختولی به الهله خ مخت بوتې به کللو ایلا هر ایله بما خله هرهغ شي ل را خله چې دی پیدالا کرد دا الله دی نخپل مخلوق غړې بوت و که نه چې داستا مکه د نخپل بانډې ته راولله مخلوق مخلوک دی ملک خپل ملکته دا خو د الله ملک د دی کچ بل بل مخلو شتهلی نه کهته و تی نو د الله ملکې ستا مخې چلکي تخالق كنوز العالم خلق د نړۍ مخلوق تل موزا اذا لذهما قام خبوت او كل اله هر اله بما خلقك هر اختيار من چې تاسو ورته یغه خپل مخلوق ببوته پر ازمنه ترکه د مخلوق ماتفریدا غویا د اخلازا کنه پر خدای ولا على بعضهم لا بعض نو ضرورت شو او پيوبل بندي ته ځما مخلوق ابو کړ دې اوس که تو یو زمنګ د اله تو داسوي تا او خالق ته د م خلق شته مو و کوم ځکه دلته ده دا خو د ځون اعلان ملته ستا الهاد ملخونه ده ته راوخه بل ملتزا کنه اته وې دا پزور پزور نسلې چیتانه زمون الهه پزورو نسل مستا الهه کمزور شي کنه کمزور اعلان شي کېد اته و خپل مخلوق ډیر او اغه نه شي بیاو ماجز شون بیا اته خپل ملک ته بوتلې نه شي بیاو ماجز شون اکه ته ملک نشته نو بیاو ماجز شون حاضر شي جوړې ده wala ala bazum ala bazin zarur shibo pe yobal bande da ga zakat singa je pasmoka kasuk zarur shina ghalandiki kana ke zamung ila zarur shigo pe sa ila man ghilan de kana aw al khushe shita dena ba tor misal to we wo khalaq abuk beda ila sangsho subhanallah pak dalla niste mak ya hayat der shao idhal lab tagaw ila dil arsh samila ke we kana idhal lab tagaw ila dil arsh samila do wallar ta lashkaro barbat ستا مې خاص سړی په ټاکټ دچا پلان کې سړی زمغه کاره خام سړی بدماش تهو بدوار څنګه چی ځان په ووم خو زم د دې بتلو برکان خپل مخلوق ته پوس په و نه نه شته دینانو نه علاج شته نه مخلوق شته نو سوکرشی او چا سره جنگو کې سبحان الله پاک د الله ما داغ کوم باندې عالم الغیب او شهاده فو د په پټو په سرګندو فتعالا د بلند او بالا د اما داغ نه چې دو کوم شریکانو سره جوړي قل تويق خر رب سم خر رب تويره و زمان اما تريني ما يعذون اما ترينك كته خاي ماتا هاغه عذابونه چې تا दुसره واده کړدا ما يعذون تريني ما يعذون كته خاي ماتا هاغه عذابونه چې दुसره تا نو رب رب زمان فلا تجلي في القوم شريك قوم ظالمانو سره په د غذاب کې بیا وراي قل تو ربي رب اجمع امات ري ینی ما يوان دون کته خي متا غسداگان نيته تا दुसره لوز کړده جمع جن کې پيراوالي ما شریک نه کې दुसره پتا غسداگان او کې فرات جان ني شه قوم ظالمين و ان الله ان يک الله یقینن مون پد خبر منه چې او خي تاسو ته باغ غسداگان چې مون दुसره لوز کړده قدیمن قدرت ولی کنه و انا علی ان نریک قدیمن چوخه مون تا تا ماغه سازان غانی نایدوهم چې دوی مون مونږ دو سلامادہ کړل قادرون خامہ قدرت ولی تا تا خو له شوک بدر که اوداران یاحزان کې دې خو دل کنه ای دفه بالتی احسن ان احسن وسیا دفک فغا طریقہ چغډله خستان اسیا بدایلره نیکی سره بدی ختمه کا توحید سره شر ختم کا خاخلاق سره بدخلاق ختم کا کفر دا تورېدا سن سره کوفر شر ختم کا نحن اعلم بما يصفون من خف و يبا خبر تلاذنه دو منې چې دو کوم کوي پتا منې وقل رب تو یا رب جما اعوذ بك فنا غو نمست حفظ ذات منه من حمزات الشیاطین پتو لګیدا دای چې دعوت ورکی کنا قران بیانې دی او اعوذ بالله بار بار وې ولی شیطان بكل دا کارو تین چې خلق به کوم اوریدونکو دي هغه به د مخالف کې طب او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا اريد ان کرم مخالف مشی او قلب تا کی تکبر را ولی غت سړی خان دمر بیانونه دوکل دمر بیانونه دوکل تکړت سړی نو تاب خراب کی کلب د خلق خرب کی کلب و تا خراب کی اعوذ بالله وان نتخرب له شي ان خلق خراب له شي قل تو و ربي رب از ما اعوذ بكا پنا غونم تاسک استاپ ذات من همزات الشیاطین د وسوسه شیطانانو ناک فو اعوذ بكا پنا غونم رب استاپ ذات منه اعوذ بك ربيك ی ورون چې دو حاضر شي د دو حاضر حاضی دولوونه چې زما مجلوسونه ته را شي ما ته وواچ چې خلکو توواچ پهناواړم په تا ی د دو د حاضې دولوونه چې دو حاضر شي د شیطانو د حاضرو دولوونه ح تر دی دا د خ مل ماوت تر دی چې را شي او کس د دو ته م دو نسم میږې نهسمېږې تردی تر دی پې چې را شي مک بیا بچرهبر او ن جمعمه راله حالان ک دا ساخ و تن دې مفسرینوی دا جما زقرا الله چې دا بار بار وی ربي بار بار وی ارجعون ارجعون ارجعون ارجعون بار بار د دې وجنه د و دا وی چې ربي ارجعون موږ واپس کوي واپس کوي لاليام بهم لالی وی خام د غرامتوب د لاوت نه دلکا دا وی ربي ارجعون لاليام عمل صالحا شاید ذ عملکم موافق بسره قاف عمل کو سی ما په بدله د کې تتو چې ما پرې خل شاید زه عملو کوم مفق ته شي سی ما په بدلهغه کې ترکتو چې مع کوم پر خل کلله هرګز د ې دی هیرکز نه ش کې دی دا یو خبره دا چې د دی و, و ر جو هو کالو چې د د دویولون کې دی امې وړه ا هم برزخم خته دو ته برزختله یو میلو بااسونطر رې پور چې دوبدباره شي دا بر زخې دغه خېټ نه انکار قران د دې آیات نه انکار دی خو خېټ نه واخلې خېټ نه جیده بار شو نو د دنیاوی ژوند ته مرګ پوري مرګ نه واخلې هغه قامت پوري برزخي ژوند دی اېدا برزخي ژوند دی دنیاوی ژوند نه دی خو ځان تلبيس حق بل باطل کې واقعيات نه مني مونږ کې غیرت او اچو داسې وایا مرګ نه روستو دنیاوی ژوند نه مني بیا مونږ ژوند آباد وې دعانه مڼي دا سوایا چې جنازه نفسه سنت نه ورستو اجتماعي دعانه مڼي به غندابات مطلقې دعانه مڼي دروغ وای مطلقې حیات نه مڼي دروغ وای کرامت نه مڼي دا سوایا چې مرتشیدین نه مڼي به ټیکت کرامت نه مڼي دا وایا چې تنص هات نه مڼي مونږ وي دا مراجعه ترتیب او طریقه چې قران ګرداه ما تا دروخلې بل و ما تا دروخلې مونږ چې دا سوایا کنا چې دان ځان د تبی سر حبل باتل کوي اوس سړو حاتمون کردي د حاتو لم بیامون کرددي مو د کافرته حات کالو کنی آذاې ق ورته څنګه میلاږي مخکې کالی دو کا کنا کې ن دلته پورې ی دو کسانډغلګې خیل دي ما سر کې نتلل ما ته موږه د جواتته رالو پم خوا ک یو سړې موتهوي خچ نو پکې تړلی رومالی پوګه ا چلو. من دن د نماز دی دلته مولا راغله عذاب قبر نه منی مالک نن وساسو وجه نه وی له خددا خبره پرون ما اتل سايتنا فازاب قبر مون راجمه کړی دی ما پرونه درس علاي چل دل ریکارد شوی دی واورای دا دروغ وی لکت دې ته کذب نو عذاب قبر نه انکار دا خپل قران آیات نه انکار دی قران نه انکار دی ها دا, سے دا. چ مونږه دغه قبر کې کوم حیات ته دیت حیات کی دنیوی نه ولی حیات الدنیوی په مرگ سره ختم شوت قران کې الله او یعلم نجار الرد کفات احلاء او موات لپس احیان, احیان. لان د موات برب جون دی او كتب مړی مل... کوم جون سره برب جون دی په دنیوی جون سره كتب مړی وي څه مطلب دنیوی جون بددنی دونه دنیوی دوني... جون په مرگ باندې ختم شوت او دا څنګه قرآن دا او حدیث کوم تذکرشتا قرآن کوم تذکرشتا او عذابې کورا انکار دا خو دا قرآن نه انکار دی لیکن سوک دروغ وای یا و خلیمن خو سوک کلاس نشي خوده ٹھیک دا فرشتي لیکي مکه او آیات تر شو او اذا قلتم فاضلو كلا قل خوین خبر او باسي نو دانا ته طول کې عادل له وزن کې عادل له ناق کې عادل له بلک قول کوم عادل لكنا ولي تلبس الحق بالباطل کوي داروغ وای خلقت دغه حیات نمنه حیات النبی منکر دی عذاب قبل منکر دی دعوت دا دروغ وایک اذدی مزل, مزل دے. دے. دے. دے. اغا لقبوی دروغو مزل خلق دی خلقت غمرته ویلو کاهندې کذاب ده صاحب ده مجنون ده اغه یو نو مونږ ته اجازه به قبل نمنه دعوان نمنه خیرات نمنه ادارن کرامت نمنه معجزین نمنه اقابر نمنه دتش دروغ وای و می وراهم برزخ اله یوم باسون فایذان ثق فی سورت کلا چ په کې وکلی شي په شپله کې فان سا باید نه هم فان سا باید نه هم نه به یاغات تعلو کاتن نهسببو یو معدن په دغه ولا یا تتصاو نه به تپوس کولی چې ن یوب نه به تپوس نه شي کولی اوس په سریان مال عملو اتوار سره لک بعضونه تتللار شي که نه هلته تاسو خبري څوک نه کوې اوس دا خبرې دنیا کوم راغلی تاسو خبرې نه کوي هوری شته لکهه سر د کتی کېږي پاسپور ټیککار ځ هلته لاړی تا سر خاوری نه کوي پاسپورټ ورکه ټیک ورکه ټیک ل ځونو کې ګوري لیکن تا نه تپوس نه کوئ تا تپوسس شته جو کېر د پشانې مشر میدان کا منلای ته کې ککیږي تاه به تپوس نشته تاه تپوسونه نشته لکهه په من س قولت معوا اغه څوک چې درانشل ټولونه داغه د نیک عمل الله دی زموږ د نیک عمل ټولونه درانه کی فولائک هم المفلحون دا کساندوبه کامیابی ومنخفضت موازينهک اغه کس چې سپکشل اغه ټولونه د نیک عملو داغه الله دې موږ دې نه بچو ساتي فولائک خسروان فصهم دا کساند دې توان کواچو د ځانو نه خپل ته جهنم خالدون دانم کما مشیک موږ یو روایت تاسو ولې لو چې مخشر میدان کې و تل یوه تن بده تل مزګر ولې شي غټه تل وی فقیک یو غن نه نیک اعمال <سؤال> بلې غن نه بد اعمال <سؤال> ک نیک اعمال <سؤال> زیاد سو اعلان بو کی یو اعلان ته اونکه هدف نادم نفلان د اعلان کې د فلانتیزو یک ساده ساده تن لا یا شفاబాద్ ووا دا د کامیابۍ په لوي کامیابې سره تر تو ناکام نشي هغه لو اعمال لمن <سؤال> خلاص کې میلاوي شي د بچی کې او مقرو کتاب یا راشه زما ملماو ګرای راشه زما ملماو ګرای بر قسمه داغه نیک عمل بس پک شي ابد عمل بد رانی شي اعلان بو شي ها دا فلان نوبلن فلان شطیا شقاوتن لا يقاد بعده ابدا دا فلان کله فلان کیږي بدبخت اش فدا سي بدبختي سره چې چر توبدد نیک وخت نشي الله داس اعلان نمنګ بچو ساتیک غو بدت عمل لا ما پګس لاس کې ملاوي شي اته عمل ناو پټي اچيږي به وي يا لیتني مالي ها دا کتابک لا یغادر صغیرته ولا کبیرته الا صاحا د عملله میلهسه شيدي چې هر غنای را ګیر ک دی, دی دا عملا ې نروسته میلاوي که نه الله و فلایکلله د خیرران پس في جهنم نه وخالیدون په جانم ک به میشي جان خځې دی نه تل فښو هم نار سیزی به مخونه د دور و همفییا کالی خوون دوه پای کې بچک لین خا دو ته به ویلله کېږي جان ته راغلی سرهې کې دا کفسلمونویللو لم ته کوونه یاتی تتللهغی کوم دی جانم تهولی راغلی خوران نو چلوست اوه اتبت شئوه الم تکونا ایاتی نو ایاتی نظامات اطلاع لیکن چلوست اکدل پتاسمانک فکنتم بی هاتو کذیبون تاسو پا غیر تکزیب کون سواب دی بچاو قرآنو اغاد تایز دکونا سواب دی بچاو قرآنو فکنتم بی هاتو کذیبون تاسو پا غیر تکزیب کون اوش پاساسو مخونه بدی کنا فغلوه سم الجحی مسولوه سم فی سلسلت انزروها سب او نزران فسلوکو دانا. ین مو ترلشی ان لداینان کالون وجحیمہ بهڑے بخو توچلشی سٹھونو تب تلکونو واچلشی لاسون تب زنجیرو نواچلشی پکې وا کړایو پهلشی لکه تسمیچ چهړې پې کنا پکې بوم واچلشی او دته ووې زوک زوک انکان تل عزیزل کریم ها هو ته ډېر عزت مونږ په دنیا کې په قونان مقابله کونه علم ته ګنایاتی تطلا علیکم فکنتم یه تکذب دووسوی ربنا ربناږه اکنمخی بابا رو رسی گی، کاکا رو رسی گی، کاکا سو رو رسی گی، بابا سو رو رسی گی، رو ازان رو رسی گی، اوست ربنا ربنا ربنا، غلبت علینا، شیقواتونا، غالب شیحو پومونگ منی بدبختی زمونگا، وکننا قوم غانلین، منگو قوم گمراهن، او زنده گمراوائی، او زنده دنیا کی خطر ته گمراهن ویدتی، ربنا, ربنا ربنا زمونغا اس ربنا ربنا خلقنا من نشته اخرجنا منها وبسم من جهنمنا فين نودنا كم من دبان تلاقلو فقام القلتنا فان ظالم فسيقنا من ظالمان نتو شيء قال اخسوا فيها الله بكره شددنا ولا تكلمون مثل خبر كويت كره شددنا الله يقول दरबारنا كره كي ولك كان فريق من عبادي يقينا ويودل زماد بندقان يقولونا يقولونا ربنا ربنا أي خلقون ربنا, ربنا وغاڑي ربنا وغاڑي ربنا آمننا فقف لنا ورحمنا وانت خير الرحمن دعا دعا من نبال السلق تاسو باغو سرطو قول تاس هم سيخريا تاسو نولي اغول رسبق سپور تاسو با دروار نظر كهدير بيزتهو تاسو تبت قتل حتى ان ذكره ذكري چه غافل اکڑه تاسو غافل اکڑه انسوكم ذکر ایریک تاسو نه ذکر زمان توحید زمان تاسو نه نو هغه زما ذکر څه مطلب ایریکړه تاسو نه توحید زمان وکنتم منهم تصكون تاسو بابا سره خندا کولا هغه سره حق مساله و تاسو با کلیز د کولا دغه سپاته شوي انی جزیتهم الیوما یقینا بدې ورکل ما دغه کسونه تننن رجب بما صبر بما صبره په کې بار بار مون ویلو بما بی عملو اگر دیرکم بما عملوا وليهم نرستو درجه د کنه صبر بما صبروا پس سبب دا چی دو کوم صبر کړو کنه پس سبب د صبر صبر بدرې قسم انه هم هم الفائزن اني جزيتهم اليوم بما صبروا ورپسې انهم هم الفائزن یقینا دو دې کامیاب دانه چې معمولي بدلا دا قال كم لبستم في الارض عدد سنين دو دنیا کې موږ دومره واخواړو دومره واخواړو وس بعدونه دوته ویل شي کم لبستم سومره درنگ, درنگ تیر کتا سوفل ارض پزمکه کې سومره درنګ تیر کډتا تاسو پزمکه کې عدد س سنين اغا شمار د کلونو تاسو ویجه دمر کال زموشل او دمر د پلار وشل دمر د نکو شو قیامت را نه غي دا وکړه راځي توي خلولو الناس حسابهم ان سان طلعته اختلبت سات وان ثقل قمر تاسو ونه قال الله قیامت نشتاق وستنا تبوصو کا کملو وستون فلاردہ انده د سنین <سؤال> دوه <مسحة> سو وی لبسن یومن درنگ تر کدمون یوارس پورا او باغه یومن یا یوی صد رضی فصل العادن <سؤال> ته نجد عمر بن نوح علی السلام <سؤال> مفسرین لیکي چاغه تب شي دا دنیا کیچن ولاغت وقسنګ تر کا ودا سي چي لوې محل <سؤال> وي او یو درازي ندنشيك او بل <سؤال> درازي نو ووج فصل <سؤال> العادن <سؤال> تفوز اگر اشمار کوونکو نا کلب کلب وی لبستم اللہ عشرہ کلب وی لبستم اللہ یومہ ادارنگ حساب نه تپوسکای فصل العادین اشمار کوونکو نا قال وبو یاش دیر فرشتي به ورته الا لبستم اللہ درنگ تر کتا سو دیر کم لو ونکم كنتم تعلمون کتا سو پی گئی تاسو پی گئی میدان ای جوار رزقن ذو ذر قالا دا غي صاحب سره سل کاله چاته عمر به علاوه ده کانس سل کاله داغه دنیا کې چن نغه درې منټه جوړيږي افا حاصل من ما خلقنا کو ما بصا تاسو خیال ته تاسو ان ما خلقنا کو ابا سا ما پیدا کړی تاسو ابا سا تاسو خیال دا چې ما بیکار پیدا کړی وان نکوم لنه لا ترجوون یقینا تاسو زموږ طرف ته وونه ګرځول شي دا سن دا تاسو او پیدا و فتا الله الملك وچا ته الله رب العزت چې بادشاہ دې په حق او پرښتیا پرشته نه بادشاہ خواغه دی ټیک دا سو الا الاه الاهو مساله د توحید هدف لها المؤمنون وليه مساله کی لا الاه الاهو نسرح از د بدن کیسواغه دغه رب العرش کریم ارد عرش دې عزت والا دومرو چ ذات ته لا اله الاهو دومرو چ ذات ته رب العرش کریم هغه سره سوق شریخ برباد شکنا و میا تو ما الله الا احد اگر سوک دی بری الله سره رب الاله حفر د بندګی هغه سره ویانه لا اله الا الله لا برهان له به نشته د غل پار صد دلیل پدې اس دلیل نشته کنا په نماز حساب او اند رب بي انما فانما حسابه حساب دا غه اند رب بي په نذر یعنی څه مطلب د حساب پالنه منه دی ان نو لا یفرح الكافرون شروع کی ویلو قلقلخ قد افلح المؤمنون نقول لك إنه لا يفلح الكافرون يكناً نكام عديده كافر هذا ناقام خلق ولكن كامع عديده هو صفات ما نحن شروع يوصفت بك نشتا لك مؤمنون دين وكافرون دي. يوصفت بك نشتا إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وانت خير الرحيمين اطوة اهربا زمان بخنوك ما تاك وارحم ورحم ومك بمعمل وانت خير الرحيمين اطته بهترین درهم کوونکو نه دې صورت کې اون صفات مؤمنانو ترغيب ال القرآن اقلا اقری دلائل اډانګه رد شرک فل عبادت او فل دعا اخر کې هم رد شرک لا اله الا الله لا اله الا هو لا اله الا هو اډانګه رب العرش کریم نو مسئله توحید په دې کې هم ذکر شو مدارنګ هغه قومونه تذکرہ چاو توحید نه انکار کوو ودارنګ په پیغمبر باندې اعتراضونه کول بشري ورتوي بیاغوم تذکره بیا اوخرويک عذابونه ا تخفیفون ا التوبه چيږي وي لیکن بیا بوله پکار رانی شي